Вона підійшла в притулок до мене, прошепотіла збентежено. «Якийсь ненормальний, я йому, заходьте, а він мені, партія, нікому не нав'язується. Може він п'яний?» Я вже збагнув, яка чума заповзла до наших сіней, гукнув туди, що сили. «Щериця, досить вам гратися в більшовицьку скромність. Заходьте!» Двері сіней леді очинилися, і крізь щілину стали уповзати окремі деталі щерицяної фізіономії – Лискучий, мов, наолійний ніс з нюхливими ніздрями, задертий як свинячий п'ятачок під боріддя, кругленькі надуті щічки, що вигідно гніздювалися на круто загнутих, як полозки, щелепах. Товаришу Сміян, ви вдома? Я швиденько, гарненько і чепурненько. Дозвольте привітати вас з прибуттям і в повному сімейному складі. Здається, ви привітали мене проробкою на зборах. Партійна організація не могла пройти, мимо кричущого порушення трудової дисципліни. Кожен, хто припустився, повинен понести належну. Не важить ні чини, ні заслуги. Перед партією всі рівні, але я безпартійний. Безпартійні теж рівні. Тому ми швиденько і гарненько. За злісний зрив зяблевої оранки ви, товаришозм'ян, заслуговуєте на. Але враховуючи, що це ви так чепурненько прибиваєте. Хіба не бачите плакат великої будови комунізму»? Яка прекрасна навочна агітація. Ми ще такої не одержали. Дозвольте глянути ближче. Гарненько, гарненько. А це тут написано вам і вашій дружині? І хто ж це підписав? Підпис мого братика був типово школярський як курка лапою. Але вже великі люди ніколи не відзначалися ідеальним почерком. Я відповів загадково. Цілком можливо, що це дуже великий чоловік. Я прибував плакат на свій зріст. Шриці доводилося дерти голову і мало не підстрибувати, як півневі до соняшника, щоб гаразд роздивитися за карлючку маркового підпису. Невідомий лякає навіть таких типів, як оця... «Ремонтна свинка» за своєю паскудною звичкою вручати під розписку всі так звані історичні рішення парт-організації героям і жертвам, Шериця мав з собою великий грозбух, і я простягнув руку. «Вже встигли накатати на мене? Треба розписатися? Давайте». «Ні-ні», – злякався шириця, ховаючи грозбух за спину. «Я ж сказав, що, враховуючи весь ваш позитив, ми, так би мовити, чепурненько обмежилися усним зауваженням. Серйозним і навіть строгим, але тільки усним, щоб усе гарненько. А цей літопис наших гріхів у ваших руках? Не важить, не важить. Прихопив для поглибленої роботи у себе вдома. Для громадської роботи я доточую і своєї ночі. Ну, вже коли ви завітали до нас з Оксаною, то по чарці на наше новосілля. Вітаю від мені і за дорученням, але ви ж знаєте, що я не п'ю зідейних міркувань і по причині виразки шлунку п'єте без свідків? Ну, коли вийдете з підпілля, то беріть мене першим свідком, товаришу Сміян, як вам не соромно. Після всього, що зі мною витворяли такі товаришочки, як оце ви, мені вже нічого соромитися. Щириця заткував до дверей бурмотів. «Який же гарненький плакатик! Це ж швиденько для нашої научної агітації і політзаняття на тему...» «Я добре, засміявся, я дозволяю». Оксана провела щарицею аж на двір, впевнилася, що всі двері за ним щільно зачинені, сплеснула руками. «Ой, лихо! Що це за чоловік? Ти ще таких не зустрічала? Солдат революції, рядовий великої партії і так далі. У нього зміїні очі». Ну, в очі я йому не зазирав, бо щориця не баришня, а що він гад, то це видно і здалеку. До того ж гад намилений, голими руками не візьмеш. Та чорт за ним, з цим курдупеликом. Не будемо обсувати собі першого нашого дня в половецькім степу. Дерева й люди ростуть уночі, а вдень вони трудяться, радіють і страждають. Ми росли тої ночі, як райські дерева. Ми спліталися, зростали, виростали до самого неба, виростали в степ, у материк, у всю земну кулю. Хвала жінці, яка вміє зробити так,